la banda FM, el programa Ona Lliure, eh, estem en atent, en directe eh, a les 12 i 10 minuts aquí al 91.4, eh, d'avui un dia important, no? espero que històric, eh, 10 d'abril, eh, dic això per la consulta, no? I, I bé, doncs seguim aquí tractant temes històrics i doncs ho aniré català. Doncs em diuen que expliqui una mica més la consulta, per, per qui no ho sàpiga, doncs està celebrant ara mateix una consulta sobre la independència, és una consulta que el govern li dona un caràcter no vinculant, però bueno, té un caràcter simbòlic i, i és un referèndum sobre la independència, on qualsevol ciutadà pot votar, eh, pot votar sí o no, i bueno, poden votar tothom a partir dels 16 anys, poden votar eh, gent que no té regulació dels papers, pot votar molta més gent de la que vota a les eleccions, no? és bastant més ampli, i, i bé, s'intenta doncs, preguntar a la població si vol la independència o no. per votar només que al DNI o que us acosteu eh, a qualsevol d'aquestes parades que hi ha tots els barris, que podeu consultar també a la pàgina web de consulta i anar allà i, i, i votar, després si, si quasi atirem la pàgina web que podeu buscar fàcilment i tots els punts també virem al final del programa o si hi ha algú doncs di no puc esperar al final, que ens truqui. I, I bé, doncs recomanem, tant si esteu a favor de tendència com si no, doncs aquest aquest exercici de democràcia participativa tan interessant que ja s'ha fet en altres poblacions i ara s'ha fet a Barcelona gràcies a l'esforç de moltíssimes persones eh, voluntàries i anònimes, que no, hi ha moltes gent que pensa que això està super manipulat per partits i i tal, no? pues això ho han fet un munt de, de gent no? un espectre molt gran de, de persones en si són voluntàries d'això i penso que doncs és molt interessant no? participar i ja et dic sí, tan, si tan com, sí, com si com no, si no i a veure si es fan més consultes sobre altres temes base, espero, tu, tu, tu què en penses? Hola, bon dia doncs, eh, com ve diu la companya, avui és un dia <coughs> important per aquest país eh, en el sentit que s'està produint eh, quasi diríem un, un fet eh, democràtic eh, sense precedents abans no? és utilitzar un mecanisme de, de votació un mecanisme democràtic perquè la gent s'expressi en, eh, en tres termes no? vull dir, amb el sí a favor de, hi ha una pregunta eh? a favor d'un eh, Catalunya independent integrada a la Unió Europea o en contra d'aquesta possibilitat i, per suposat, doncs, hi ha també una, una abstenció. Està, això va partir d'Arenys de Munt, va començar ja fa més d'un any, a Arenys de Munt, i s'ha començat a estendre per altres poblacions i comarques de, de Catalunya, aconseguint uns èxits de participació que moltes vegades superen eh, altres tipus de consultes, com poden ser eleccions eh, municipals o consultes sobre... Eh, el que sí no? altres processos eh, de participació més administratius o establerts administrativament, no? com podien dir. En aquest cas, doncs, no hi ha un no hi ha un reconçament institucional exprés. no s'han no permès que les urnes de votació es posessin a col·legis electorals a Barcelona. Però no? bueno, en algun sí, a, a Barcelona van dir que no que no ho permetien. Vull dir, tot i així, el eh, bueno, que no ho donaven, tot i així hauran aconseguit sí, amb sí. algun, però ja ara ells damunt ja ve un gran problema perquè l'Ajuntament havia cedit una, un espai públic per la, per la votació. Una altra cosa és que després, potser d'un col·legi concertat hagi, hagi més que es posin urnes de votació. No sé, però és que passa que no venim cap aquí a una escola, però no sé si pot ser el que tu dius, no? no? No, és que no ha deixat, és a dir, expressament ha dit que no hi haurà una sessió d'espais públics i per tant un col·legi públic, Seria aquest espai públic perquè es puguin haver-hi votacions. I si voleu consultar la pàgina Barcelona Decideix, que és el nom que s'ha donat a consulta, és www.barcelonadecideix.cat i allà a l'apartat de col·legis electorals, doncs veureu tots els punts on podeu votar al vostre districte. hi ha eh, dades eh, no, no, les dades del programa eh, estem eh, exactament a dia 10 eh, d'abril i són les 12 i 17 minuts, quan ha començat on Lliure, donem dades del programa, dades de contacte eh, primer el mail ondelibremi9117 arroba yahoo.es i i després eh, la pàgina del blog, no m'ho web, però no, és blog, www.espallallorat.wordpress.com WordPress amb eh, W i dues esses al final. Allà també ens podeu deixar els vostres eh, comentaris, el mateix que el mail que hem dit abans, i consultar programes antics, eh, descarregar-vos a l'ordinador, escoltar nos sempre com i quan vulgueu, www.espallallorat.wordpress.com i ara també hi ha una reemissió, eh, és a dir, en un altre punt de la greia de programació de contrabanda, el programa es reemet a partir d'aquesta quinzena, i el podreu escoltar en una altra franja d'horari que també anunciarem després, del que avui tenim molt de plaer i molt de gust d'anunciar-vos, que és una entrevista eh, que farem eh, via trucada telefònica amb l'Albert Escusa. I passem a donar una mica biografia, de, ni que sigui biografia refereixo a situar qui és aquest home que ens trucarà. i molt menys. Biografia no em refereixo que anés a... Bé, bueno, és igual. Que té molta vida per endavant, Banya. Ah, no? Llavors, uh, sobretot el, aquest home es coneix a través de de les seves col·laboracions a uh, Chaos en la red. Nosaltres les hem seguides i n'hem agafat algun concepte, l'hem enllevat perquè ens ha semblat una molt interessant reflexió. Tot aquell que vulgui conèixer més de, de l'obra de la persona que ara ens trucarà, de, del seu pensament i de com escriu i les coses que diu, doncs no té més que anar a caos en la red, on ell és col·laborador i a l'apartat de buscar, doncs, Albert Escozell, i li comencen a sortir eh, entrades eh, fetes eh, per parell eh, amb títols tan suggerents eh, per no que és el, els propis continguts d'aquest programa i la línea que hemos mantenido como ¿Quién fue realmente George Orwell? Los mitos orwellianos de la guerra civil española al holocausto soviético. También ha escrito sobre Gramsci y el marxismo occidental con uh, una serie de debates que va tener con otros escriptores uh, virtuales de Causa de la Red en concreto uh, referente al Manuel Góngara també ha escrit a l'entorn de la revolució cubana i posant en discussió les tesis, per exemple, del Heinz Dietrich o d'aquells que ataquen des de l'extrema esquerra la revolució cubana o eh, com corrents eh, trusquistes o d'altres persones com la Mercedes Petit i bé, ell va escrivint, també parla sobre d'un article sobre el naufragi de l'esquerra institucional catalana o amb l'última crisi que hi ha hagut al nord d'Àfrica eh, sobre el tema de línia no? contra Gaddafi contra l'imperialisme anem, anem citant articles d'ells, tots molt interessants té una, té, realment a nosaltres ens agrada molt com escriu i, i les coses tal com les diu i sobretot per el que ha sigut el, el, diguem així aquella declaració d'intencions que al principi de tot vam fer eh, respecte de per què volíem Eh, fer aquesta història del moviment obrer català i mantenir aquestes postures crítiques amb les altres corrents del, del eh, moviment obrer, eh, trusquisme i anarquisme, bàsicament en busca d'aquesta crítica i autocrítica que realment eh, en una, una veritable unitat, és aquest article de sobre l'anticomunisme d'izquierdes, l'estalinisme, el, el punt i el moviment comunista. I aquest terme anticomunisme d'izquierdes és el que ens vam apropiar i, i vam estar utilitzant per donar-li la volta a la crítica, a la crítica que se'ns pogués fer per mantenir una postura, doncs això, eh, beligerant cap als priorismes històrics i ideològics que ha mantingut aquest anticomunisme d'esquerres cap a la tradició més comunista, per dir-ho així, de, dins del moviment obrer. Fem una pausa musical, ens posem en contacte amb l'Albera Escusa i comencem aquesta entrevista a l'entorn de la Guerra Civil dels fets de la Guerra Civil i d'aquesta forma tanquem la trilogia quasi que, que, que hem obert, de, de recabar la, així, les opinions de les altres dues parts. Van parlar del PP Gutiérrez per conèixer el paper del punt, van parlar amb un representant de la FNT per conèixer la visió més llibertària i avui doncs tindrem el plaer de poder parlar amb l'Albert Escusa per conèixer aquesta visió més propera no? més propera als postulats del programa, per què no dir que és la visió més dels comunistes, del paper que van tenir els comunistes durant la guerra civil. No sé si... No, que s'ha intensat, no? De que, I així també seguim una mica que cicle d'entrevistes a persones que ens donen una mica visió de cada part com vam tenir el Pepe Gutiérrez no? Doncs també doncs serà molt interessant No, la veritat és que l'entrevista està plantejada bastant llarga, eh, amb tot un seguit de preguntes i a lo millor la tindrem que fer en dos parts, és a dir, aquesta quinzena i l'altra, és una cosa que, que havíem quedat així uh -huh. perquè a lo millor dona per molt. molt. Bé, sense més dilacions anem a posar la pauseta i a la tornada doncs ja tindrem aquí l'Albert Escoltes, som aquí intentant passar a trucar en directe. Albert, ens escoltes? Sí. Ah, ah perfecte. Doncs res, bon dia, Albert. Bon dia, bon dia, com esteu? Bon dia. Bon dia molt bé. Em, abans, quan hem parlat eh, per telèfon, ens deies que potser ens senties una mica fluix. Ara ja millor? Sí, ara ja, ja ah. està millor, sí. Perfecte. I em sentiu bé? Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí. No, ja... Estic ara ajustant els volums, però ja està, amb avanç. Això se sí, sent malbé, perfecte. Bueno, doncs endavant Eh... Doncs com hem presentat abans, eh, t'hem presentat doncs, això com a eh, persona que fa col·laboracions a Caos i la Red eh, sobre diversos temes, tots, moltes vegades a l'entorn de, de la situació de l'esquerra transformadora, de l'esquerra revolucionària, però també relacionat amb temes de Cuba i eh, tot el tema de Gramsci. També hi ha alguna cosa que ha participat en algun debat. I allò que ens ha sigut més proper per als continguts del nostre programa, que ha sigut eh, tota la crítica que has vingut eh, mantinguent respecte de, de figures com el George Orwell o la crítica historiogràfica, quasi podríem dir, o, o crítica a posteriori o revisió a posteriori que se n'han fet dels esdeveniments, esdeveniments de la Guerra Civil per part d'allò que es dit com a anticomunisme eh, d'esquerres, anticomunisme izquierdas. Sí. I també se'ns ha de dir que pertany a, a la Ciutadans per a la República, una l'aplica forma sí, sí, així, no? Sí, republicana ha uh -huh. eh, aquí a Catalunya i bueno, pues, eh, ara, ara mateix estic, estic col·laborant amb, amb aquesta associació no?, de la que formo part. Bé, eh, doncs si et sembla, de la primera pregunta, com nosaltres hem, hem parlat d'aquestes texis teves, no? i sobretot aquesta que, que més en eh, bona mesura hem utilitzat, que és aquest anticomunisme d'izquierres, no t'importaria una mica explicar què vols dir amb aquesta, amb aquesta idea? I després ja entrem en, en totes les preguntes sobre el tema de la guerra civil. I perquè els nostres obrients, potser, eh, aquest concepte, dit de nou, els pots eh, arribar a sorprendre o, o no conèixer exactament a què, a què et refereixes. Clar, clar. Mira, jo, eh, jo amb aquest concepte el que he volgut, he volgut expressar és eh, tota una corrent de, de pensament que s'inicia eh, bueno, des de la Guerra Civil, perdó, eh, des de la Revolució Russa, comença eh, quan, quan Trotsky pues, és, és desplaçat del poder i llavors s'inicia en tot tota una corrent de, de posar en qüestió tot el que era l'experiment soviètic eh, i també bueno, cada vegada pues, es, va, es va radicalitzant no? i arribar fins a punt de, de qüestionar eh, el que, eh, que s'estava fent a la Unió Soviètica i tot el que eren els, els partits comunistes no? i cada vegada ja d'una manera més eh, amb un talat més criminalitzador no? amb, amb, amb un to més dur més eh, i i bueno i, i el que jo volia també posar de darrere en, el, en els textos que he escrit sobre, sobre aquests temes era la convergència que moltes vegades es donava entre determinats personatges, molts dels quals havien, havien sorgit de, del propi moviment comunista, no? com el, el propi Trotsky o Soberín, o, o Borquín, o, o altres, alguns dels quals doncs, eh, van, van estar formant part de la... Eh, de, van participar la, a la Guerra Freda en el pàndol de, de, dels Estats Units eh, i, de, i de la CIA, no? clarament. Uh -huh. I molts d'aquests arguments també com, com acaben coincidint moltes vegades com els, eh, amb els mateixos arguments de, de, de l'extrema dreta. No? Per això jo volia posar l'èmfasi amb aquest tipus d'anticomunisme que és un anticomunisme d'esquerres de, de, de sectors d'esquerres no? d'alguns de, sectors de l'anarquisme d'alguns sectors de, de, del marxisme o, o de l'anomenat marxisme que no coincideix amb, amb, amb el marxisme soviètic etc. No? no sé si, si queda una mica clar Sí, sí eh... Per nosaltres i, i, i espero que també per l'audiència la, doncs el, el concepte ha quedat clar i, i, i realment una mica, una mica no, bastant, coincideix amb, amb el que ha sigut també la, la nostra intenció al llarg dels programes i quan hem fet entrevista amb l'altra gent i en algun debat fins i tot que hem tingut amb algun oient que, que ens havia fet una primera crítica i, i una mica justificada el perquè de vegades d'una història de, del moviment obrer com la que nosaltres hem intentat fer des del programa programa des d'allà fa quasi més d'un any, que realment a més en aquest sentit que tu dius, que moltes vegades doncs, eh, aquestes postures anticomunistes des d'aquesta esquerra el que intenten aconseguir o, o ells mateixos es diuen que pretenen aconseguir és establir la, la veritable història, no? aquella que realment restableixi valors d'esquerres i titlla de les altres com a noves esquerres no pertanyents al mateix moviment i fins i tot les, les arriba criminalitzant com si no pertanyessin al, al mateix espai i pel que fa el tema de la, de la guerra civil és bastant evident aquesta reconstrucció històrica posterior amb un maniqueisme no? entre bons i dolents i en el qual els comunistes són els dolents tot i que, tot i que parteixin del mateix espai ideològic i les seves, eh, les seves aspiracions últimes siguin iguals no? Sí, no sé. Si em permets, tornant al tema del l'anticomunisme sí. d'esquerres, el que jo volia també subratllar és que es va crear durant els anys de la Guerra Freda, sobretot a partir de les, de les novel·les de l'Orwell de Rebelió, Rebelió a la Granja i 1984, es va, es va crear un model d'interpretació de lo que era la Unió Soviètica, no?, eh, entre el gran públic, no? I, I tot aquest model que venia, venia a situar-ho pues, a dir que la Unió Soviètica era una, un totalitarisme tan dolent com el nazisme i equiparava les dues societats i els dos sistemes polítics d'una manera completament històrica i, i sense cap fonament. No? Eh, eh, aquest, aquest model eh, ha quedat bastant en evidència, eh, si no completament, a partir de, lo, de quan s'ha començat a poder estudiar tot el que eren exercius de, de, dels antics estats que s'anomenaven socialistes, no? I, i, de, i de tots els organismes involucrats en, en la política tant d'aquests estats com de, dels partits fora d'aquests estats, estats que, amb, amb els que tenien aliança, no? com el Partit Comunista d'Espanya, el PSUC, etc lavvors eh, el, el, el que també hem sobta i, i el que també em va fer eh, inter, bueno, interessar-me no, eh, intentar posar de manifest totes tot aquestes incongruències de l'anticomunisme d'esquerres de, que no, que no es sostenen amb, amb totes en tots els estudis de, de, la, de la documentació d'arxiu eh, és que tot tot el, que era el, tot el que era el moviment comunista tradicional eh, amb, el, amb alguna excepció eh, em refereixo a partits i joventuts i tal eh, sobretot aquí a l'estat espanyola i, i a Catalunya doncs es va acceptar de manera completament acrítica tot, a, tot aquest discurs de, de l'anticomunisme a les esquerres es va posar to, totalment a la defensiva i no, i no hi va haver cap reacció quan, quan jo penso que eren des d'aquests de, llocs que teòricament es defensa una societat alternativa, doncs, és, és, doncs, doncs més esforços s'hauria d'haver posat per, per estudiar tot el que havia sigut el, a la història del socialisme, eh, eh, tot el que estava plantejant l'anticomunisme d'esquerres, quines respostes se'ls podia donar de manera històrica i científica, etc. No? I llavors també aquestes que les coses que em preocupaven quan, quan em vas decidir a, a estudiar una mica el tema, no? bé eh perfecte. si et sembla eh, perfecta en el sentit que, que evidentment entenem i, i compartim el, el, els motius pels quals et duien a, a fer-ho en aquest sentit eh, nosaltres havíem optat també eh, o, o almenys era la nostra intenció aquesta indagar eh, realment què hi havia de veritat també en tota aquesta postura que es manté des d'aquest anticomunisme d'esquerres i respecte també, sobretot centrant-nos molt en totes aquestes idealitzacions que hi ha hagut a, a posteriori respecte de certs fets que serveixen moltes vegades i establir paral·lelismes no, amb l'actualitat i serveixen moltes vegades per fer legitimitats actualment no? és a dir, nosaltres estem legitimitzats perquè provenim d'una un, certa tradició històrica i vosaltres i no, i és el que tu has dit es fa després una, una revisió històrica eh, de quina ha sigut l'actuació d'uns i uns altres i el balanç que se'n fa és que nosaltres hem sigut els bons, normalment perquè som, hem sigut víctimes víctimes eh, de la repressió de l'Estat víctimes dels propis companys de moviment obrer, en el cas dels trusquistes és bastant evident a qui es refereixen, no? quan diuen que han sigut víctimes en el cas dels hibertaris, on no han sigut eh, víctimes de tot l'estat, llavors el balanç és que nosaltres formem part de, les, eh, de la història, de la bona història del moviment obrer i sembla que fins i tot acadèmicament aconsegueixen, aconsegueixen aquesta legitimitat i que se'ls digui que tenen raó i tots aquells lluitadors i lluitadores generacionals, el que tu has dit, no, no només gent del partit, sinó que aquelles joventuds que després acabaven incorporades al partit anys i anys i anys de lluita, sembla que tota aquesta gent estaven equivocats. I no només això, sinó que estaven fent mal, malament. És a dir, eh, han comès el pecat de triar l'opció dolenta dins del moviment obrer. I sí, clar, no? això és difícil, es fa molt difícil, no?, acceptar aquesta tesi. No només que estaven equivocats, sinó que conscientment eren, diguem-ne, eren... Exacte, conscientment. Pertanyen mm. eh, mm. al bando contrari, no?, que és, que és molt pitjor. Exacte. Eh, i és evident a veure, no, no hem de ser tampoc il·lusos i si mirem una mica la història de lo que ha sigut l'esquerra des del seu començament i després de, del marxisme i, de, i del laninisme i tot, eh, els diferents corrents que hi ha hagut eh, doncs moltes vegades han tingut una relació eh, no només entre el que es diu l'estalinisme i l'altre, sinó inclús entre, entre el que era el laninisme i la segona internacional, entre el marxisme i l'assalianisme, etcètera no? totes les diferents corrents han tingut una relació eh, en general bastant, eh, bastant conflictiva bastant, eh, bastant espre eh, i bastant dura moltes vegades no? eh, i, i bueno, hi ha hagut molts moments de ruptura, molts moments d'enfrontament molt dur i llavors eh, això, això també es va reflectir a, a el que va ser la república la, i la guerra civil espanyola no? eh, aquesta tradició de de l'esquerra d'arribar a punts de ruptura, doncs també va passar al tema de la guerra civil espanyola. El que passa és que eh, jo crec que moltes vegades eh, s'ha explicat el tema de la guerra civil i el que va passar sobretot als fets de matxa a Catalunya en, en clau de, de martirologi, no?, d'Andreu Nin, la, la repressió contra els anarquistes, contra el POUM, etc., no?, quan és evident que eh, que van haver ajustos de comptes polítics des de, des de tots els bàndols, fonamentalment quan el, quan el poder estava concentrat en mans de la, de la CNT de la FAI, eren ell, ells qui dirigien a, a aquests ajustos de comptes contra altres rivals polítics, eh, i, i no sols del, del feixisme, sinó també des del camp de l'esquerra. No? Per exemple, molt, molt poca gent sap que el Comodera va sofrir un, un intent d'atemptat molt, molt a banda de, de, de dels fets de maig no? o que vol d'en corta que era secretari de, de, del, del conseller de treball del Vidiella eh, va ser assassinat per, per elements eh, llibertaris no? i altres eh, i no només del PSUC sinó altres republicans etcètera no? aquest, aquest enfrontament fratricida al, a la reguarda republicana eh Eh, no va ser iniciat per, eh, per lo que era el PC i el PSU, sinó que, que ja existia des, de, des del mateix moment de, de, de l'alçament, o sigui, de, de l'intent de, de cop d'estat, no? I, de fet, a, a Barcelona hi ha un llarg llistat de, de, de presons i d'establiments de, de, de, de detenció eh, irregulars eh, que eren de, de la CNT i de la, i de la FAI, no? i això molt abans de, de, de que passés tot allò del fet de ma, dels fets de maig i, i no, no sé si val la pena que ho llegi perquè pot ser, pot ser una mica llarg però bé, bueno, la, la, la llista recopilada és, és bastant llarga no? de, de, tots, de tots els, els llocs on, on, on, on hi havia aquest tipus de, de, de centres de detenció no? I, i moltes vegades d'execució també no, no, el, el, el fet aquest eh, que jo trobo que precisament ja ens està situant en la idea que no tot s'ha explicat, eh, queden coses per, per realment aportar a una, a una revisió dels fets de la guerra civil que tingui en compte, que tingui en compte eh, les diferents parts i que no intenti establir un, unes eh, línies de demarcació entre uns i uns altres, no? que vegi el que tu has dit, que es parli de, de fratricidi eh, entre diferents tendències dins del moviment obrer i que no doni per suposat que només va existir el martirilogi en un bàndol, etc etc i, i una intenció aviesa no? de, de maldat conscient per part de l'altre, eh, eh, jo crec que ens introdueix precisament en allò que que ha d'intentar ser l'entrevista no? i allò de parlar de, de la, dels fets de la, de la guerra civil i evidentment quan arribem al, al punt on toqui eh, posar-ho i contrastar-ho amb, amb xifres, si alguna cosa té de bo que el, el programa i la ràdio lliure és que no, hem de, no estem superitats a temps comercial o sigui que nosaltres et convidem que si estem en aquell punt de, de l'entrevista i de la conversa eh, i tu tens aquestes dades, les, les puguis aportar. L'únic que potser estarem Bé, eh, avançar situant-nos des d'un de, punt una mica més anterior i que serveixi també per situar tota la visió que esperem que tu ens aportis, que és aquesta visió que nosaltres hem anunciat com a, diguem així, més pròxima o, o directament dels postulats comunistes o que defensa aquesta tradició històrica del, dins del moviment obrer, que és la tradició comunista, eh, per diguem d'alguna forma, oposar-ho a, a quin ens ha estat la forma d'explicar-ho i de plantejar aquests temes per part de les altres dues entrevistes que hem fet, amb el PP Gutiérrez quan parlava del paper del punt i eh, aquell representant de la CNT quan parlava dels gibertaris. Llavors, com, com parlem d'una exposició cronològica quasi, i si no cronològica almenys, que situï els fets des d'un inici fins a un final, i nosaltres hem agafat 36-39, eh, però intentem situar-ho una mica abans, si et sembla com a introducció, a veure si els pots eh, situar una mica quin era la, la, el paper dels comunistes eh, en, en aquell moment de l'esclat de la guerra civil, en aquell 36 eh? quin havia estat el paper del, del PC en el front popular i realment la situació del comunisme a Catalunya, amb aquelles diferents eh, grupúscles que hi havien i l... No? que eren alguns sí que depenien del PC, però uns altres no. Eh, hi havia també el BOC, que després va ser el punt. Una mica si ens pot situar dins d'aquest corrent de l'esquerra marxista a nivell de Catalunya i l'estat espanyol abans de, de l'esclat, tot just abans de l'esclat de, de la guerra civil. Sí, eh, bueno, realment a, a principis quan es va proclamar la república el 14 d'abril de 1931, el, el Partit Comunista d'Espanya era, era un partit eh, molt petit, eh, segons l'història de Ferran Gallego tenia mil militants únicament. Eh, eh, també s'ha de dir que moltes vegades les xifres que donen tots els partits de, per aquella època de vegades estan inflades, no, eh, no només del PC, sinó també del POUM i d'altres fins que no es va haver una, una mica un control molt més rigorós a partir de, de, de fitxes d'afiliació i tot això. No? Eren més, més, més carrers un, unes aproximacions. Però bueno, l'historiador Ferran Gallego situa que el PC eh, tenia uns mil militants al 1931. Era un partit eh, que havia sofert molta repressió durant la dictadura de Primo Rivera. Era un partit eh, amb molts pocs quadres, molt sectaritzat, Eh, i que es trobava pues, entre, entre un partit socialista i una UGT molt grans eh, que eren de caire reformista i també anticomunista, sobretot el PSOE i una CNT enorme no? que, que eh, tractava d'impedir que els comunistes estiguessin a dins de, de la CNT no? i també es situa també en el context de, de la tàctica política que defensava en aquells moments la internacional comunista de, de classe contra classe que situava eh, com, a, com a una mica batre al, als partits socialdemòcrates. No? I llavors eh, tot això li va, li va produir un alliament molt gran al PC fins, a fins que a partir del 32-33 va començar a remuntar eh, paulatinament. al no? 1933 el PC es va unir amb un petit grup que es deia Izquierda Revolucionària Antimperialista, i va passar a tenir, doncs, aproximadament uns, uns 3.000-4.000 militants. Eh, el, el PCC a Catalunya, que era, diguem-ne, el partit germà del, del PC, l'afiliat del PC a Catalunya, eh, tenia uns 800 militants a Catalunya. El, broc, el bloc obrer i camperol, que dirigia en Maurini, el que després es va unir al Gorkin, eh, tenia uns 2.500 militants al 1931 eh, bé bueno, eh, tot això bueno, eh, tot aquest aïllament que, que es fa molt més al PC es va anar trencant amb els, amb els, amb els canvis polítics que, que van haver tant a Europa com a, com a Espanya no? eh, el 1933 bé bueno, també s'ha de dir que Catalunya tenia una situació política molt, molt diferenciada no? de, de, de la resta de l'Estat, no? pel fet de que eh, del tema de la qüestió nacional eh, que generava que hagués un moviment nacional molt important eh, per l'estructura socioeconòmica de, de Catalunya. No? Tenia una indústria, era la zona més industrialitzada de, de l'Estat, però era una indústria eh, caracteritzada per, per la petita propietat, pel, pel, pel domini de, de la petita burguesia industrial, de, de l'artesanat, etc. no? On la classe obrera no, no estava molt, molt desenvolupada, sinó que es trobava dispersa a, a una infinitat de tallers, de, de petits establiments industrials, etc no? En general. <coughs> Llavors, eh, el, el 1933 es va constituir l'Aliença Obrera de Catalunya, que va durar del desembre del 33 fins al juny del 34, on participava en el bloc grec Amparol, la Federació Catalana del, del PSOE, la Unió Socialista de Catalunya dirigida per, per Joan Comorera, que després va formar part del PSUC, i la, eh, i el grup de, del NIN, que era la... El, la com es diu... el eh, izquierda Revolucionaria, creo que izquierda Comunista de España, sí, perdón. Ah, vale, es verdad, Comunista de España, perdón, sí. Y además participaban algunos sindicatos seteneos. Y <coughs> al mar del 1934 la, la Unión Socialista de Cataluña del Comorera va a ser expulsada porque Comorera va a entrar al gobierno de la Generalitat, tot i que la UCC va manifestar que volía continuar a formar parte de, de la Alianza Obrera. A l'estiu del 1934 eh, hi ha els primers contactes entre el PC i el PSOE i de les lliurentuts d'endors partits per, per començar, per explorar les possibilitats de començar un treball unitari, no? Davant de, de la reacció que estava fent a Espanya de la, de, eh, del triomf de, de les dretes semifeixistes, de la CEDA de, de l'ascens de la falange espanyola que era l'equivalent pràcticament de, del nazisme alemany tot això doncs, també eh, provoca una reacció en els, en els diferents partits d'esquerra, en els partits obrers, i sobretot a les bases que van pressionar a poc a poc perquè, perquè s'arribin a, a, a, a determinar un, uns espais unitaris. No? El eh, setembre del 1934 el PC que havia sigut reacció entre les Aliances Obreres, a instàncies de l'Internacional Comunista ingressa a l'Aliança Obrera i abandona la política de front únic per la base no? uh -huh. i al setembre de 1934 el, el PCC entra a l'Aliança Obrera a Catalunya a l'octubre de 1934 ajuntament amb, amb, coincidint amb la revolució d'octubre d'Astúries eh, que era una reacció molt defensiva de la classe obrera eh, davant, la, davant de, de la possibilitat d'un govern feixista a Espanya que era molt real aquesta possibilitat eh, es creen la, la Unió Hermanos Proletarios que és una, eh, un espai unitari on confletgen sobretot eh, sectors de la CNT i de la UGT i també després del PSOE i del PC, etc. No? però sobretot de les dues centrals obreres més importants mm -hmm. I al mateix temps també va haver-hi haver un creixement paulatí de, del bloc Obrell i Camperol, encara que, que no gaire important, eh, a Catalunya. I fins que a bueno, Catalunya l'aliença la, obrera entra en crisi perquè s'expulsa el, el representant de l'UGT, que se l'acusa d'haver-se apropiat de, de diners destinats als presos polítics i al bueno, juny del 1935 ja pràcticament desapareix l'Ariens la sobre de la Catalunya. I aquest any eh, es produeix la, la formació del POUM, el partit obrer d'unificació marxista, amb la noitat del, del bloc obrer Camparel, i Camparol, i la iniciativa comunista de, de Izquier, perdó, Izquierda comunista espanyola de l'Andreu Nin, dirigida per l'Andreu Nin, que només tenia uns 200 afiliats a tot l'Estat i es calcula que tenia menys de a tota Catalunya. O si sigui, era realment un, un, grup, un grup molt, molt, molt petitet. Eh, Bé, bueno, el POUM, segons l'historiador Peyn, eh, com a màxim va arribar a tenir uns 6.000 membres de l'any 35-36. I ràpidament el POUM eh, el que va fer, eh, bueno, també s'ha de dir que el 1935 va el, es va produir el 7è Congrés de l'Internacional Comunista, on instàncies de... Eh, bueno, va haver un canvi radical de tàctica respecte al període anterior, no? Encara, encara, que, encara que ja s'havien produït alguns, alguns moviments a França i a Espanya, eh, oficialment es va, es va aprovar la tàctica del, del Front Popular, es va, es va determinar, es va teoritzar que el principal perill que havia en aquells moments pel moviment obrer venia de l'ascens del feixisme per tot el món, especialment a Europa i al Japó, on ja, ja hi havia nombrosos governs feixistes o semifeixistes, i molts actors de la burguesia potencialment feixistes. S'havia produït la, la derrota del, de la classe obrera alemanya en 1933 amb, amb l'ascens de Hitler al poder, l'esclavament de les insurreccions obreres de Viena en 1934 i tot això també estava produint un canvi de mentalitats a nivell internacional als diferents espais a, a diferents sectors de, del moviment obrer i, de, i del marxisme no? sobretot a la segona i la tercera internacional. Llavors s' provaaquest canvi de, <coughs> aquest canvi de tàctica ja explícitament el eh, s'aposta per, per una unitat antifeixista i els fronts populars amb sectors de amb el, la socialdemocràcia i sectors de la petita i mitjana burguesia, sobretot, que siguin demòcrates i clarament antifeixistes i, evidentment, doncs, tot això té a veure amb el, amb el perill, amb l'amenaça que, que sentia l'AUS doncs, en veu veure la créixer, la... la eh, l'amenaça de Hitler i les seves ambicions de, doncs, de l'anticomunisme visceral de Hitler i les seves ambicions que, que tenia d'avançar cap a l'est, no?, eh, mentre a poc a poc doncs, els altres governs burgesos estaven rentant les mans. <coughs> Llavors eh, aquesta era una mica la situació internacional, no?, la, la, la tercera internacional promou la, la creació de, o sigui, la, el Front Popular per, per crear una república de nou tipus, no? una república que, que no seria socialista ni soviètica, però sí que tindria elements que, apunt, que apuntarien eh, cap a una evolució a, a aquest tipus de... A, cap al socialisme o cap a una república soviètica, no? com podrien ser la nacionalització de, de les grans empreses, la reforma agrària, la democratització eh, completa... Eh, una mica jo els situaria avui a l'actualitat pues una mica el que estan intentant fer els governs de, de l'alba a Llatinoamèrica avui, no? de Venezuela, de, de, de Bolívia, etc. No? Uh -huh. Són passos en aquests sentits. No? No, no són claraments de caiga socialista, però sí que tenen elements que volen avançar cap, a, cap, a, cap al socialisme. No? Llavors, això és el que va proposar la, l Internacional per per tractar de, eh, per tractar de, de sortir d'aquesta greu amenaça que, que es percebia. No? Mentrestant, a Espanya, en eh, la repressió de la revolució d'Actúres, que va, va provocar mm, diversos, no, no sé quants quants morts, però que, que van ser sobre dos, dos o tres mil morts i, i molts ferits i a més va haver 30.000 presos polítics empresonats no? entre ells va estar tot el govern de la Generalitat amb amb amb, eh, amb, com, perdó, amb, amb companys al front Comunera també va ser empresonat i llavors eh, això va generar també entre, entre tots els sectors populars i eh, eh, un, un gran anel d'unitat no? una, una gran pressió als partits perquè trobessin una unitat que almenys permetés alliberar els pressos polítics i, i moderar la repressió tan que hi havia d'un estat dirigit per les forces més reaccionàries no? I, i en aquest sentit es va arribar a eh, o sigui, Espanya la creació del Front Popular va ser tant, eh, la, una necessitat interna que tenien els sectors més progressistes del país i la, la classe obrera com, el, com un canvi a nivell internacional que s'havia produït a la internacional comunista però també en, en una mica en alguns sectors de la internacional socialista no? i llavors es va crear la, la coalició electoral del front popular que a Catalunya es va dir el, el front d'esquerres que tenia un programa moderat Inicialment, encara que hi havia sectors a dins com el PC que li, li volien donar un caire un més una mica més radical, no? per exemple aprofundir el tema de la reforma agràvia eh, repressió contra els sectors més reaccionaris de terratiners de de, dels feixistes, etc. No? i el Front Popular va ser el que va triomfar les eleccions del 36 no? i i també cal dir que al 1935 es van unir les joventuts socialistes i les joventuts comunistes. Les joventuts comunistes no eren gaire importants, no eren gaire importants en, en sentit quantitatiu, però sí que ho eren les joventuts socialistes, que tenien decenas de milers de, de militants, no? llavors estaven també desencantades pel, per la situació del PSOE que, que estava dividit en, fonamentalment en tres corrents i, i s'estava mostrant com bastant inoperant per donar una resposta revolucionària a la, a la, al creixent deteriorament de la situació interna espanyola i de la, de la polarització de les forces entre, entre feixisme i moviment obrer. Eh, llavors, la, el, a les joventuts socialistes i les comunistes formen les JS1, joventuts socialistes unificades, que ideològicament estan orientades al, cap al Partit Comunista d'Espanya i, i cap a la Internacional Comunista, a nivell internacional. I finalment, eh, a Catalunya, just després de l'esclatament de, de l'intent del de cop d'estat del 36, del 18 de juliol, es crea, la, es funda el Partit Socialista Unificat de Catalunya, a partir de, de quatre forces polítiques, la Unió Socialista de, de, de Catalunya, el Partit Comunista de Catalunya, la Federació Catalana del, del PSOE i el Partit Català Proletari. I aquest procés es dona també, eh, bueno, dins del que era la singularitat política catalana, aquest procés també es dona de forma autònoma i pel que es veu també de forma bastant sorpressiva tant pel PC com per la Internacional Comunista, no? Tot i que havien hagut converses des de feia mesos, entre diversos grups polítics, inclús entre també es veu que va, va, va intentar dur el POM, i pel que es veu també es va invitar el POUM a formar part de, del PSUC inicialment, i el POUM ho va rebutjar. Eh, el, això va fer una mica per sorpresa tant el, el PSOE com el PCE com el com a la Internacional Comunista, no?, perquè, perquè es creia precisament que que havia, eh, la situació estava més madura per, per una unitat entre el PC i el PSOE que no per una unitat a, a, a l'espai polític català eh, i llavors que, que es pensava que això seria realment subsidiari no? I, i va ser al revés no? on, va, on, va, on es va solir aquest uni, aquesta unitat entre, entre els marxistes va ser a, a Catalunya i la unitat entre el PSOE i el PC doncs finalment no, no, no es va poder cristalitzar no? Llavors, de, de, del PSUC, la gran majoria de, de militància provenia de la Unió Socialista de Catalunya, de, dirigida per com era i, i Serra Pàmies i altres dirigents. L'historiador Puigcerrec Farràs, eh, que és expressista de la història del PSUC, si plau un 55, 60% de, de militància procedent de, de l'OCC, un 30% del PCC, un 10% de la Federació Catalana del PSOE i un 5% del Partit Català Proletari. I també una bona part de militància provenia del bloc obrer i camperol, que, que eren militants que no, havien, que no estaven d'acord a unir-se amb els el, el trusquistes de, dirigir, dirigits per l'Andre Unit. No? Cons bueno, consideraven que era encara un partit trusquista i no estaven d'acord amb el Trusquisma, llavors van, van ingressar, van trencar amb el BOC, bueno, millor dir que molts d'ells van ser depurats pel Nini pel Maurí, o altres van trencar i van formar part de, del PSU, van ingressar al PSUG. I també cal esmentar que la singularitat catalana, no? en, el, en el tema del moviment obrer, mentre que a la resta de l'Estat, l'UGT, era la central sindical majoritària, eh, a Catalunya ho era la, la CNT, la Confederació Nacional del Treball, de caràcter anarcosindicalista però la CNT eh, estava controlada per laFAI. FAI. La FAI era un grup anarquista, eh, tradicionalment doncs els anarquistes sempre han, han fet professió de fe de la politicisme i d'estar contra els partits, però realment la FAI funcionava com, com un partit, no? amb la seva... Amb, eh, venia a ser el referent, el, el referent ideològic de, de la CNT, era el al el, el grup que vetllava perquè la CNT no, no perdés la, se, no la seva eh, puresa ideològica per, mm, per apurar d'elements estranys de la CNT a, a, bueno, doncs quan hi havia alguns sectors comunistes que volien fer un treball sindical dins de la CNT o, o com els trentistes, no? que van ser so, sobretot aquests grups de comunistes i de van ser expulsats de la CNT el, entre el 31 i el 32 o altres sectors de la CNT que també eren partidaris de col·laborar amb Macià a l'any 31, no? amb l'Esquerra Republicana de Macià. Eh, llavors, la, la, la FAI eh, a la pràctica funcionava de manera similar com un partit, no? amb la seva disciplina interna, amb els seus quadres, etc. Eh, I tot això jo crec que val la pena remarcar-ho perquè també s'ha fet molta, molta demagogia, no?, de, oh, molta mitificació no? de, de que, que l'anarquisme era més pur, perquè era polític i, no, i, i realment pues, també hi havia aquests elements polítics de, dins de l'anarquisme. No? Però bueno, la CNT finalment eh, també eh, afirmava tenir un milió d'afiliats sobre el juliol de 1936 quan va esclatar la, eh, el cop d'Estat i, i la Revolució posterior. No? No sé, rà aquest és per mi una mica la, la visió general que, que, serà, no, que jo situaria com a, com a mar general no? De, per entendre el, el, el, el lo que va passar després. Bé, Donido, no. visió completíssima. Ningú que digui eh, que ens estigui escoltant o que després eh, vulgui recuperar el programa a través del bloc eh, pot dir que ha calat alguna cosa per, per establir en quant a aquest recorregut, Lo que tu dit, aquest Marc. Eh, sobre... Jo m'he estat apuntant eh, coses. No coneixia, per exemple, aquesta, aquesta fusió del PCA amb la izquierda revolucionària antiimperialista. Ha sigut una cosa que... Com a, com a curiositat historiogràfica i, i per conèixer les diferents sigles i grups que s'han anat donant, doncs, m'ha... Bueno, m'ha semblat interessant, no sé, a conèixer una nova sigla, no? I després... Sobre el tema del, del suc, eh, ha estat també molt interessant aquesta dada que has donat, no?, i, i també relacionant-lo amb lo de la llança obrera, perquè normalment una crítica que em fan els eh, trusquistes ad d'ara, eh, els que recuperen tota aquesta història de la guerra civil, és Tidjan als comunistes i fins i tot a l'USC, la, eh, la Unió Socialista de Catalunya, com a futurs estalinistes que seran, no? I, i aquí estic fent una interpretació una mica forçada, eh? Vull dir, estic seguint irònic. Eh, els titllen de, de sectaris, que ells han sigut els sectaris, que no volien la unitat i tot plegat, quan, eh, com bé tu dius, eh? Els van expulsar al 33 eh, i després el 36 els van convidar a les converses de formació del SUC i tampoc hi van voler seri hi I aquest fet diferencial que molt bé has apuntat, no? aquest fet diferencial entre la unitat de, de aquest, del SUC, eh? que va aconseguir aquesta unitat socialista, i entre socialistes i comunistes, i que ja apuntaria fins i tot a un segon fet, que és també la seva postura respecte del propi fet nacional, amb aquesta característica diferenciada de Catalunya, que tu també n'has fet esment, que feia que, per exemple, tot això confluís en el la relació també, d'alguna forma, tenia a veure amb, amb tot plegat amb les relacions que després hi haurà entre el PC i el SUC, el fet que el SUC fos una secció de la internacional, tot i no tenia estat eh, el propi, no? O sigui, reconeguda com un com una secció nacional... Es parla fins i tot, i això ja és quasi com eh, anecdotari comunista, no? que el Dimitrov i gent així doncs, veien amb bons ulls eh, tot el tema del suc perquè havien aconseguit aquesta aquesta unitat eh, que es propugnava des d'aquell de, congrés de la Internacional que tenia a veure amb el front popular, que tenia a veure amb superar aquelles tesis de classe contra classe i per tant de buscar la unitat amb els socialistes i com el suc havia aconseguit una cosa quasi inèdita a nivell europeu, no? aquesta fusió amb els, amb els socialistes. No, tot plegat molt, molt interessant. No sé si em vols fer algun comentari Bé, no, sobre, sobre el de... tema del del eh, allora, eh, quan, quan hi ha una, una política, quan es fa una política unitària, eh, doncs és normal que moltes vegades surgi eh friccions, conflictes interns pel fet de Eh, pues de, de l'origen diferent de, de cada entitat que, que participa no? o, o inclús moltes vegades eh, per les entitaties personals que, que es puguin tenir que, que això moltes vegades també té un paper molt, molt important no? i més quan, quan es tractava d'organitzacions tan petites com, com la que les que estaven participant en aquests processos i no? eh, però bueno, jo penso que, que de cap manera l'AUCC en aquell moment tingués, ja portés en els gens el que, que molts critiquen com a sectarisme estalinista no? perquè és evident que va participar d'aquest procés unitari que va ser l'Aliança la, Obrera de Catalunya va estar altres forces polítiques eh, va ser un dels motors de la, de la fusió dels partits marxistes a Catalunya i bé, jo en principi no veig, eh, no veig què en què s'ha d'acusar de sectarisme a aquesta força política concretament, perquè precisament l'Aliança Obrera de Catalunya es va desfer quan, la, quan el BOC eh, va, va voler expulsar el representant de l'UGT. Eh, encara no s'havia format el PSU, eh, recordem que no estem parlant de... Uh -huh. el, el bloc obrer i camperol es va quedar sol la votació i només va ser recolzat per la Izquierda Comunista Espanyola de l'Andre Unín. I llavors tots els altres, eh, eh, els altres partits i formacions eh, es, es van retirar. Uh -huh. Perquè, eh, eh, bueno, perdó, el representant del bloc obrer i camperol va dimitir en veure sallat i això va ser el que va, va fer col·lapse l'àlien sobre la Catalunya, va ser aquesta política, doncs ja, de precisament del sectarisme que s'estava formant entre el bloc obrer i camperol i l'esquerra comunista d'Espanya, no? Mm. L'esquerra comunista d'Espanya era un dels partits més sectaris que hi havia hagut inclús va tenir enfrontaments molt durs durant amb el bloc obrer i Camparol durant els anys 30, fins que van arribar a una confluència que que es podria dir més potser que va ser un matrimoni de conveniència que, que no potser coincidència ideològica, no?, perquè teníem, teníem ben poqueta, no?, la, la, eh, el grup de la Meronín sempre havia estigmatitzat com a, com a estalinista el, el Joaquim Maurín durant els, els anys 30 i... Aquesta és bona. I el bloc obri i Camparol havia, havia atacat durament al trotsquisme també en, els, en les seves publicacions, no?, i a Trotsky. Uh -huh. I tot i que després va començar a, a, a publicar textes de Trotsky i tal, i, i evolucionar, no? però bueno, que no deixava de ser una mica un matrimoni de, de conveniència, segons la, la meva opinió. No? I el PUM tampoc va ser un partit homogeni, no? perquè, perquè també eh, s'ha acusat moltes vegades que el PSU que era un partit heterogeni, de eh, que no era un partit marxista, perquè hi havia uns sectors de petita burguesia, alguns independentistes que provenien del partit català proletari, però bueno, el Partit AlPOU també era una mica això no? perquè hi havia sectors més, més nacionalistes. Hi havia, per exemple, el, el Miravilles, que després va marxar a l'esquerra republicana i va ser conseller. El, hi ha havia, eh, havia sectors que no podien veure a l'Andre Uniín com per exemple van ser els, els que van marxar del, del bloc obrer i Camparol, entre ells el rol d'en Cortada. Bé, el rol d'en Cortada, millor dit, va ser expulsat del bloc obrer i Camparol per, per discrepàncies ideològiques amb el Joaquim Maudín. Eh, llavors hi havia tots aquests sectors, hi havien sectors més socialdemòcrates, més trusquitxants eh, a dins del POM, no? I el PSUC, eh, el que tu comentaves de la relació del PSUC amb la a la internacional comunista eh, bueno la, la crítica també que s'ha fet des dels actors de, de l'extrema esquerra eh, anticomunista al PSUC és que va ser eh, com una criatura de, de l'internacional comunista eh, com el model que sobretot això va escriure el Julián Gorking després durant la Guerra Freda no? que era el model que la que la internacional comunista volia experimentar per altres Eh, per altres països i després eh, després de la guerra de fet va, va experimentar no? i de fet per lo que se sap ara bueno, almenys és una conclusió que arriba l'historiador el eh, eh, arriba l'historiador Josep Putxec eh, que ha, bueno, ha estat estudiant els, els arxius de, de la Internacional Comunista referents a la, a al, al PC i el, el PSUG Eh, el, que se, el que se separa o el que es planteja en aquest estudi del, del Puigsec és que eh, precisament la formació del PSUC va, va agafar contrapeu a la Internacional Comunista i al PC eh, per la seva originalitat perquè, perquè es va constituir eh, de manera autònoma i perquè el eh, era una cosa que no, no estava sent dirigida des, de, des del moviment comunista internacional representat per la internacional comunista no? i també el que es planteja que les relacions entre el PCI i el PSU eh, van ser contradictòries durant, durant la guerra no? No, pel tema de la qüestió nacional, per incomprensions etcètera no? tot i que eh, la internacional comunista eh, a dins del PCI alguns dirigents del PCI es van, amb, es van van enfrontar amb el Joan Comorera, tot i que Dimitrov i la Internacional Comunista van a Comorera i l'any 39 va ser reconeguda com a secció catalana de la Internacional Comunista. No sé si amb això queda una mica... Sí, sí, vull dir que, que ja, ja està bé per això et, et, et, et dèiem si, si volies afegir alguna cosa més respecte d'això última mira la intervenció que havias fet és lo que lo que més m'havia lo que més m'havia cridat l'atenció i ja et dic crec que crec que sobretot aquest tema no? de del de, primer marc el context eh, s'ha fet una, una extensa explicació, una bona explicació i ja dóna peu doncs, a, a poder seguir a, avançant no? explicant aquests eh, aconteixements des d'aquesta altra, altra visió. I segurament en altres moments tornarà a sortir temes relacionats amb el suc i, i, i també les relacions que va mantenir tant amb el PC com eh, les diferents conceptuacions i per tant després línies polítiques amb què això es eh, plasmava amb altra gent no? com el PUM o, o CNT o FAI. Per cert, eh, també et molta raó amb el tema de la FAI i, i aquesta idea que s'ha fet a posteriori de sempre com a gent absolutament apolítica i no lligada a les qüestions del poder, no? Perquè, en l'últim terme, política és, és discutir del poder i de com es gestiona i tot plegat. Exacte. I, bé... Um... Precisament, agafant això, nem cap a la segona pregunta, agafant eh, quines eren les diferents conceptuacions que, que es van donar, que es van fer les anàlisis, no? que es van fer de, dels fets del juliol del 36, i cadascú... Eh, aquest punt de partida on, on el situava, no?, dins de la seva estratègia. És a dir, eh, aquí ens agafem una mica les tesis del, de l'autor el Miquel Caminal, que parteix de que per uns la, aquests fets de juliol obrien un procés de revolució de revolu revolució socialista, estaven en l'avançada de la revolució socialista, ja s'havia superat la, de de la democràtica burgesa, els partits burgesos ja no podien donar més de sí, això era el punt i que ja estàvem en lavançar d'avançar cap, cap a la dictadura del proletariat i res d'aliances amb la petita burgesia. Després hi havia la qüestió dels llibertaris, que consideraven que ja estàvem en aquella revolució llibertària, però que no van acabar d'aconseguir d'impulsar-la, i que en un moment donat el que volien era aquest impuls de Catalunya, transplantar-lo a la resta de l'estat espanyol, i bé aquesta, aquesta conceptuació després els farà entrar com a, com a ministres de la república... I per part dels comunistes, i ja aquesta vegada des del, des del SUC, eh, doncs, que es veia que estàvem amb una mena de revolució popular i que la, la fase democràtica burguesa doncs, havíem entrat en un altre punt, que ja era la creació d'una república de nou tipus, democràtico popular. No? Són diferents conceptuacions al voltant dels fets de juliol del 36, que també cadascú s'atribueix una, una paternitat i un rol diferent en aquells, en aquells fets, i a partir d'aquí, doncs, diguem així, comença el, la, la, la trama no? de la història, no? el relat, que és com historiogràficament ara agrada referir-se a aquests fets, el relat té un inici, un detonant, que són aquests eh, fets de, de juliol del 36. Llavors, la nostra pregunta és una mica que ens expliquessis eh, tot plegat de, de, de com es van posicionar les, de, les diferents corrents del moviment obrer davant d'aquests fets de juliol del 36. Sí, en primer lloc vull remarcar que que moltes d'aquestes visions de, que s'ha donat de, a posteriori de la Guerra Civil Espanyola o, o durant la mateixa guerra no? eh, s'han fet per, per visitants estrangers que, que venien aquí a Catalunya i interpretaven aquesta realitat eh, a la seva manera no? eh, el cas més, més remarcable va ser el de George Orwell amb l'Homenatge a Catalunya no? eh, però abans d'això jo voldria situar eh, algunes altres qüestions per, per com un marc general no? de, de lo que era va ser la, la guerra i la revolució de Catalunya en primer, en primer lloc que el conflicte el conflicte que va, va haver a Espanya va tenir eh, unes prolongacions unes ramificacions molt importants a nivell internacional i eh, des de molt, molt abans de la guerra ja hi havia espanyol un a perill l'espinatge del, del nazisme i de, i de Mussolini, molt, molt arrelat sobretot del nazisme i molts contactes amb en, elements de, de l'exèrcit espanyol, no amb elements de, de l'exèrcit espanyol i de, i de partits polítics i de la Falngger. I en canvi, eh, la república encara no, no tenia relacions diplomà diplomàtiques amb la Unió Soviètica. Si no m'equivoco, no va ser fins a octubre-novembre de 1936 que es van establir formalment les relacions diplomàtiques i l'intercanvi d'ambaixadors. Eh, I posteriorment, quan esclata... A banda d'això també hi havia els interessos eh, tradicionals econòmics d'Anglaterra, no?, que controlava la major part de la minoria, mineria espanyola, d'altres països que tenien, tenien interesos econòmics, altres interessos econòmics, eh, Els interessos estratègics d'Anglaterra a la península Ibèrica eh, I després tota, tot el procés que s'estava donant de polarització i de, i de contradicció en augment entre, entre els poders burguesos liberals di que no eren feixistes, els governs eh, burgesos no-feixistes i els governs feixistes, no? Eh, cada vegada hi havia, eh, hi havia més, més conflictivitat, no? Eh, llavors, a, a Espanya es van precipitar totes aquestes contradiccions internacionals i, a més a més, eh, bueno, es, va, es van ajuntar amb tota la... No, no estic dient que, que el cas d'Espanya fos una una mera prolongació de, de, del context internacional, ni molt menys. La, la Guerra Civil Espanyola va esclatar pels seus propis, per, la interna, no? per la seva pròpia dinàmica interna, per la seva les seves pròpies contradiccions que hi havia. Però sí que va haver una interrelació a nivell internacional bastant bastant important, no? sobretot després de quan, quan es va, van consolidar els diferents bàndols i es va desenvolupar la guerra, no? i tot això doncs, no podia deixar d'influir aquesta situació internacional i, i aquestes diverses posicions no podia deixar d'influir, encara que fossin directament, en, en els diferents bàndols que i, els, i les diferents que, corrents que havia, tant, tant, el, tant en el bàndol franquista com a les diferents corrents polítiques i sindicals que formaven el bàndol republicà. No? Eh, I una altra qüestió també que vull assenyalar, és que eh, la, la, rebel·lió, la rebel·lió militar feixista va triomfar en aquelles ciutats on, on es va on el moviment obrer es va dividir de lo que eren, de lo que era la, els organismes republicans, dels de, governadors civils, els alcaldes, de policia. Quan, quan aquests dos components van actuar per separat la, la la rebel·lió militar va, va triomfar en aquelles ciutats i en canvi a Madrid o a Barcelona quan van, a, quan van actuar conjuntament doncs la, es va esclafar l'aixecament la, militar no? eh, jo crec que aquest, aquest és, és un punt important de, de partida que, que cal tenir en compte no? perquè a Barcelona tot i que a les classes populars i el proletariat van tenir un paper molt important en l'esclafament de, de la revolta també els cossos policials de, de, la, de la Generalitat i de la República van, van tenir un paper molt, molt important i posteriorment la, la Guàrdia Civil, tot i que era un cos de, que es considerava molt dubtós, en el cas de Barcelona doncs es va mantenir al costat del bandull bandul lleial, no? I alguns, i alguns comandaments militars, com el comandant pere eh, Pérez Farràs, que després va ser un dels dirigents de les columnes al, al front d'Aragó, o el coronel Barceló, eh, si no m'equivoco, eh, era el coronel Barceló, el cap de la guerra Civil, també es van, van mantenir al, al costat de la, de la República, de la, de la Generalitat, i van combatre activament al carrer el, el feixisme. No? Llavors, quines, quines eren les, les forces que estaven, que estaven al carrer lluitant contra, contra els militars amotinats el 18 i 19 de juliol? Doncs eren la, el, el, el proletariat en sentit estricte, eh, les classes populars, no? els petits artesans, petits botiguers, que molts d'ells eh, estaven en un ambient entre el que era l'esquerra i, i la CNT, o no? i l'anarquisme, eh, eren també el, eh, el, la, la gent que va, després va, va formar part del, del, del PSU, eh, la gent del POU, eh, tota aquesta gent era la que estava al carrer, eh, i la UGT per suposat, i, i a part doncs, gent independent que però bueno, la majoria de gent era, era treta per a aquestes, aquestes organitzacions no? si no estava directament a dins doncs estava, estava influïda estava arrossegada per aquestes organitzacions que les, les, les cridaven a anar al carrer no? totes aquestes forces van ser les que van esclafar el, el cop militar de, eh, del, del 18 de juliol a Barcelona no? i a altres ciutats llavors Eh, amb, eh, això, això és una cosa que jo crec que s'ha de remarcar, no va ser una, ni, una, ni una revolució llibertària, ni una revolució obrera ni, sinó que va ser l'actuació conjunta de, dels cossos de seguretat de la Generalitat, d'alguns d'alguns actors militars i aïllals i de les forces obreres i populars el que van, van permetre esclafar el, la revolta eh... no, no, deu-n'hi-do, deu eh? Eh, només parlem d'aquest últim, eh? Perquè normalment eh, només s'atribueix a... al proletariat sortint al carrer. No, no, eh, aplaudeixo la, la valentia de, de, de poder mantenir això que dius, eh? Dir... Bueno, però és que, és que això de, de que només el proletariat estava al carrer i només l'anarquisme no se sosté amb cap font mínimament, mm -hmm. eh, no sé, mínimament... Vull dir, la, la policia va estar al carrer i, i, i va combatre molt activament a, als guàrdies de salt, eh, no només a Barcelona sinó també a Madrid i, i, a, i en alguns punts de, del combat van, van tenir un paper de decisió també. Mm -hmm. eh, tot, tot, tot això no, no es pot obviar quan, quan es fa l'anàlisi. Llavors també s'ha volgut, volgut eh, en certa manera, fer una extrapolació de, de la situació de Rússia de l'octubre 1917 amb el que era l'Espanya de 1936, no? i el problema és que la societat catalana i especialment la barcelonesa era, era molt diferent era molt diferent. i jo, jo aquí voldria posar darrere alguns estudis de, de l'historiador bueno, el Miquel Caminal ho va situar no? però més, recenten, més recentment potser l'historiador Eucelay eh, de Cal que si no m'equivoco és professor d'història de la Universitat Autònoma de Barcelona uh -huh. que bueno, no, no es pot dir que sigui que adopti el marxisme com a, com a, eh, com a instrument d'anàlisi de, o d'estudi, de, no? ni, ni que sigui precisament simpatitzant de... Però jo penso que algunes de les seves conclusions mm, doncs estan realitzades amb molta objectivitat i, i amb documentació i, i es mereix tenir en compte, no? i en aquest sentit... Eh... Bueno, el, que, el que es posa manifest, primer, l'estructura econòmica de Barcelona estava formada, com m'he abans, per, per la molt petita indústria, pels petits tallers, amb molt petit nombre de treballadors, on la relació era moltes vegades entre, entre amo i treballadors d'una manera molt paternalista, on no hi havia una consciència de classe molt desenvolupada, com podien ser altres llocs de, de la península o, o d'Europa, no? Uh -huh. on la relació pues, on, on els conflictes moltes vegades prenien dimensions molt, molt violentes no? eh, eh, i les solucions a aquests conflictes eren de tipus individual no? pues, el pistolerisme a Barcelona no va, ser, no va sorgir per casualitat sinó que hi havia, hi havia també unes arrels socioeconòmiques no? que, que van donar lloc a, a aquest pistolerisme durant els anys 20 eh, era el, el caràcter del del patronat, de, del patronat català eh, molt reaccionari molt paternalista eh, eh, i, que era, i que estava totalment en contra de, de resoldre els conflictes de forma col·lectiva i el tipus de resposta que es va generar, no? de resposta individual de resposta extremista narcosindicalista, etc. Juntament doncs, que també a Barcelona hi havia hagut una, una gran immigració d'altres regions de, de l'estat eh, que venien sobretot del camp i la seva consciència de classe estava molt poc desenvolupada no? com, a, com a proletariat. No? <clears throat> Llavors hi havia una infinitat de petites indústries, artesanat, maestralia, petits botiguers, etc., que convivien tots en, en un mateix espai. No? Com situava aquest historiador, doncs la, via, la vida social als anys 30 es feien als barris on es socialitzava tota aquesta gent i moltes vegades compartien aquests espais. I això eh, va comportar que, eh, que hi hagués una relació molt fluida entre la CNT i l'esquerra republicana durant molts anys. Eh, fins a l'últim moment, eh, quan, quan Companys i altres dirigents de l'esquerra van intentar fer de la CNT quasi com, com una mena del sindicat de l'esquerra republicana com a contrapès creixent, de la creixent influència del PSUC i, i la UGT durant la guerra, no? I, bueno, el que situa l'historiador aquest, ho, eh, ho fa l'Aidecal, textualment és que els partits i sindicats catalans estaven format per xarxes de penyes muntades per colles d'antics amics de, de barris, no? Mm. Eh, I aquestes xarxes eren les que van format tant l'Esquerra Republicana, com, com les xarxes de la CNT a, a Barcelona, etc.. no? Eh... ...y bueno, y eso textualmente... ...porque me pienso que vale uh -huh. la pena... ...almarca que... Eh, ...o nos va a donar la, la revolta de 1976, ¿no?... ...el factor concluyente de la política catalana... ...más que la clase, fue por lo tanto... ...el medio físico... ...el apretado espacio urbano de una sociedad... ...en extremo compacta... ...y los supuestos compartidos por muy contradictorios que fueran... ...el individualismo libertario... ...la importancia de la comunidad y sus costumbres implícitas... ...o la urgencia de la justicia social que vinculaven alternatives ideològiques formalment opostes entre si. Vull dir que hi havia una interrelació molt forta i, en certa manera, no es podia separar el que era classe obrera de, de petita burguesia a, a, a la pràctica moltes vegades, no? I mm. això també es va plasmar a, a les forces que van sortir a esclafar la, la revolta del carrer, no? Eh, perquè es van dissoldre doncs, amb més intensitat... A, als límits que existien, el, alguns dels límits que existien entre lo que era militància de eh, afiliació anarquista, entre, el, entre els socialistes unificats eh, i molts dels testimonis que que van parlar després doncs, donen una mica aquesta sensació, aquesta sensi eh, si, si parlaven alguns dels anarquistes com de Pong, com dels socialistes unificats Eh, en, en, un, en un llibre que es va, eh, això queda bastant reflectit, molt ben reflectit en un llibre que es va publicar no fa gaire sobre les columnes catalanes al front, que malauradament ara no me'n recordo el nom, eh, doncs, tots els, els testimonis parlaven eh, en el sentit de que no veien diferència en el, en el carrer entre els que estaven, els que estaven lluitant per esclafar el, el feixisme i les diferències van començar a sorgir a posteriori, no? uh -huh. quan, quan cada corrent polític doncs, va intentar eh, el que tu dius conceptualitzar una mica a, a, o definir una mica el, el, que, el, que estava, el que estava a ben al carrer. No? Potser per dalt, no? Quasi, podríem dir. Una mica, potser per, per anàlisis des, de, des, de... des dels dirigents d'aquests moviments i no tant per el que tu estàs dient ara des de la base, no? És el que dona la impressió. Sí, accepta. Eh, Bé, bueno, tot i que, eh, de fet, l'Esquerra Republicana des de 1936 ja, ja s'havia decantat pel, pel front populisme, no? Eh, I altres... Eh, Bé, bueno, i, i altres sectors que estaven al voltant de, de l'Esquerra Republicana, com a... com eh, a... La, l'Associació de, de, de Dependents del Comerç i de la Indústria, Eh, el, els, els petits camparols, etcètera no? que després van ser, van passar molts a formar part del PSUC no? tots aquests sectors ja s'estaven decantant el, a principis del 36 pel, o a finals del 35 pel front populisme no? per fer una una, una, una, un, una aliança de, de tipus de front popular i, tam, i també alguns sectors de, de, la, de la CNT que històricament havien tingut molta relació amb Esquerra Republicana i molt, i molt contacte personal no? pel fet d'haver viscut els mateixos espais d'haver-se trobat infinitat de vegades, etcètera no? eh, Després els sectors mm, mm, els sectors potser més, més hegemònics de, de la CNT i de la falla a Catalunya eh, van defendre que, que el que s'estava donant era una revolució llibertària una revolu revolució de, de, de, bueno, de, que, de que el poder de l'Estat s'havia dissolt perquè no havia, no havia sapigut eh, fer front a l'aixecament feixista, el, a, tant a les conspiracions com l'aixecament posterior i, de, i per tant la, els òrgans de l'Estat republicà no estaven en condicions de fer front al feixisme i per sortir d'aquest impàs el que s'havia de fer és potenciar totes les col·lectivitzacions, expropiacions, eh, etc, fomentar la multiplicitat de poders de, de comitès, de, de comitès de barris, de, de, de col·lectivitzacions, de, de tot tipus d'organismes que van sorgir, doncs això era... Eh, això diguem-ne la, la, la resposta revolucionària que s'havia de donar en, en d aquesta situació. No? I per tant, ells volien en el seu discurs, ells volien eh, remarcar que s'estava donant un, una revolució lliberària o la classe obrera. Eh, diguem la vanguardària que aquesta revolució era la CNTFI i la classe obrera era la que seguia les consignes de, de la, la CNPFAI, no? i per tant els altres sectors socials com la, la Petita Borgesi i el, el Petit Camp Arulat, tindrien, sinó no un paper completament subsidiari al futur polític de, de Catalunya eh, doncs, o, o inclús simplement havien de, de desaparèixer, no?, de, de, de, deixar el, de deixar el seu espai. El problema... El problema que va sorgir és que aquests actors polítics no, no van desaparèixer, sobretot al camp, perquè l'estructura del camp català en gran part estava formada per, per la petita explotació familiar I, i van haver greus conflictes quan es va intentar imposar la, la col·lectivització agrària que, que defensava eh, la CNTFA no? i el POU. Clar, això era només una, una part de la realitat, eh, per tant, eh, jo crec que no, no es corresponia la situació real que hi havia a Catalunya defensar que s'estava produint una revolució de, de tipus libertari, no? Uh -huh. Uh -huh. Per altra part, bueno, el POM eh, va fer una anàlisi completament mecanicista de, eh, de, de la realitat catalana, o, o sigui, una comparació mecanicista de la realitat catalana com, eh, respecte a la realitat rússia de 1917, no? Va, va situar que, que el govern de la Generalitat representava el, el govern provisional dirigit per Kerenski i que del que es tractava era de construir un, un doble poder eh, que estigués en condicions de, de preparar la revolució proletària, no? Aquesta era la seva teorització, tot i que el POUM Eh, va participar en, el, en la, a la coalició del Front Popular, Joaquim Maurin va ser elegit diputat tot i que eh, també, eh, si, si retrocedim, des de que es va fundar el POUM van, van llançar atacs molt durs contra, contra el Front Popular des que la Internacional Comunista va formular la seva, la seva teorització no? eh, potser aquí ja ens estem anant una mica més per, per les blanques, però bé, bueno, són les contradiccions que hi havia a l'època Eh, perquè clar, el que jo el que, el que vull també que, que es comprengui és que no tot és blanc o tot és negre no? sinó que les visions que ha han donat a certes organitzacions no, no es corresponen a la realitat van, van tenir també les seves contradiccions internes els seus, els seus processos de sectarisme etc. No? i, i bueno, en aquest cas el tema, de, el tema del front popular i de la de del que era l'estat republicà Bàsicament, per la CNTFA i pel POUM, eh, la Generalitat representava, pels teòrics, vull dir, tampoc per tota la CNT, eh, representava el poder burgués que s'havia de fer desaparèixer, i per l'esquerra, l'esquerra volia mantenir, com per l'esquerra era un partit burgués i petit burgués, i llavors volia mantenir la, la Generalitat com a òrgan de, de govern tot, eh, burgués, tot i que sabia que no podia ser exactament com, com a l'etapa anterior, sinó que havia de comptar amb la col·laboració, de, sobretot de la CNT. I el PSUC el que, el que explicava era que la nova situació que s'havia creat les forces burguesses estaven en minoria tant al carrer com, a, com al govern de la Generalitat. Eh, I el que s'havia de fer era mantenir la, la, la política de front popular, de front d'esquerres i d'unitat antifeixista però ara no sota l'hegemonia de la petita burguesia de l'esquerra, sinó sota l'hegemonia del, del proletariat. Eh, però clar, eh, això també també va ser contestat per, per aquestes forces polítiques, perquè aquestes forces el que estaven situant, eh, en definitiva, era que per fer front a, a, la, a, a la guerra, a la guerra, o sigui, a l'exèrcit feixista, calia aprofundir la revolució, la revolució, no? I el que el que defensava era eh, tot el contrari, que no es tractava d'abandonar la revolució, però sí que es tractava d'organitzar-la de tal manera eh, que aquesta revolució ser, servís per, per impulsar eh, l'esforç de guerra eh, i la lluita contra, contra el feixisme abans de qualsevol altra consideració, no? llavors sota aquestes concepcions de, de revolució que s'estaven donant també s'estaven donant eh, tan, també estaven en lloc al eh, eh, tema de si calia fer primer la guerra o calia fer primer la revolució eh, no sé si més o menys això entraria m'he explicat suficientment bé Clar, tot el tema de la, de la guerra i la, i la revolució que, que hi ha diguem així, és una, és una cosa que condensa, no? és un concepte aquest que condensa molt eh, aquests debats que s'estaven tinguent dins del moviment obrer, entre aquestes tres tendències que estem aquí anunciant, i que se n'agrada desenvolupant al llarg del 36, al 37 també tindrà, tindrà com una mena de culminació no? en, en aquell enfrontament dels fets de maig, i després sembla com si una tesi ja s'imposa, eh, lligant-ho amb tot el programa de Front Popular, Nova República, ta, ta, però el desplome ja no i la caiguda de la república no, no diguem així no ajuda a, a sappiguer si aquest a la validesa d'aquella tesi de guanyar la guerra no? perquè al final no es guanya llavors queda una mica aquesta part eh, oberta no? a, la, a la crítica que sempre sempre ha fet aquests sectors de que primer s'havia de guanyar la revolució i si no mireu com vam, com van perdre la guerra no? a mi a mi el que m'ha agradat és, és uh, aquesta referència que has fet a, a que les bases Eh, doncs tenien aquest sentiment eh, antifeixista i que comprenien que per preservar la, la, els guanys de la revolució eh, l'important era guanyar el feixisme, que es barrejava també aquesta petita burgesia radicalitzada que podien ser les bases d'Esquerra Republicana que eh, veien amb simpatia aquest, eh, així, aquest encapçalament de la lluita per part de la classe treballadora amb els seus eh, representants polítics. Una mica també fa gràcia perquè actualment eh, molta d'aquestes tendències troquistes i tal, eh, i fins i tot eh, llibertari autònom, no? eh, Lliibertari autònom, aquest que no es vol enquadra en cap mena d'organització i que no vol res de sindical i tal fan aquesta interpretació en blanc o negre, el que tu has dit, eh? i no tot era blanc o negre, però fan aquesta interpretació eh, d'una línia pura i cristal·lina que ells mantenien obrerista i titjant els altres de, mm, defensors de la petita bursa i tot plegat, fa gràcia perquè ara mateix són els mateixos que, eh, i almenys a nivell de Barcelona es veu bastant, et defensen que l'estratègia de l'esquerra ha de passar per anar els barris, per potenciar el comerç de proximitat, per defensar el petit comerç, vull dir... Eh, la història gira, no?, fa voltes sí, sí, i ara sembla sí, que... És una ironia, no? És bastant irònic, perquè eh, quan ells tiren la mirada enrere... Eh, la seva legitimitat parteix d'un obrarisme afarmat i abrandat no? Un sí. i en canvi ara la seva estratègia precisament parteix per guanyar-se aquests sectors de petita burgesia que són agredits i exclosos per l'acumulació capitalista de les grans multinacionals i dels grans centres de comerç i distribució no? bé, bueno, simplement una mica la reflexió que fa gràcia si, si vols comentar alguna cosa en bueno, context, no? fet, ha fet l'anarquisme sempre ha estat la, no no l'anarcosindicalisme, que sí que tenia arrels fortes en el moviment obret, però l'anarquisme com a tal sempre s'han obrit de, de sectors de la, de la petita burguesia, d'aquí ve també el seu individualisme, la seva defensa de l'individualisme, de les col·lectivitats independents i totes aquestes coses, clar, no? Clar. Que és una mena, una recreació de, potser de la, de la petita botigueta independent Exacte. i... Eh, no sé, i també això pues, passava molt a, a, a la Barcelona dels anys 30, no? perquè hi havia sectors aquests de l'anarquisme que estaven en contacte amb una petita burguesia que s'estava potser proletariitzant per efectes de la crisi no? que compartien el mateix espai públic eh, i personal i de relacions i de tot i, i de fet per hi havia aquest, aquest contacte íntim entre amplis sectors de la CNT i de l'esquerra i no? eh, doncs a mi la veritat no, no, no em sorprèn a, en absolut no? que, ara, eh, que ara aquestes alçades la, de la vida pues, eh, per una banda defensin un discurs super, super obrerista i per altra banda pues, busquin, busquin, a, busquin, fer, busquin el seu creixement entre els sectors de la petita burguesia. No? Sí, sí, és, és, sobta bastant no? eh, pel fet de... I una cosa que ens va sortar bastant també va ser l'actitud d'aquesta esquerra eh post eh, partit post comunista quasi, no? que és post moderna, vage, per dir-ho, per dir-ho les clares, no? En eh, tot plegat col tema de la vaga general, el 29S i tal, que estaven a favor de superar les estructures caduques, criticar els sindicats majoritaris i que quan s'establien els barris i naven aquests els comitès de suport a la vaga i tal, eh, sobretot buscaven molt la primer amb els nous eh, sectors socials aquests del precariat eh, que fugen del, de, diguem així del proletari clàssic no? No, no, no el defineixen com a tal, sinó busquen aquells nous actors que no, sigui, que no estiguin determinats per la renda i la seva posició de classe, sinó eh, gent eh, diversa, els immigrants d'ames dones de fer feina, les ames de casa no vull dir una mica buscant eh, això, i després el, el, la petita botiga, anar parlar amb els botiguers, explicar-li exactament en què els hi afecta la crisi i tot plegat, quan després les estadístiques van demostrar que el seguiment majoritari eh, per sectors eh, de la producció eh, va ser l'industrial, a nivell de la vaga general, i que el, el menor seguiment va ser a la, a la petita tenda, perquè allà el sí, treballador sí. també és explotat i no, pot, no té aquest marge. No, eh? o, o, o simplement perquè el petit burges no s'identifica amb les... Amb les amb les qüestions de la, de la classe obrera i mm -hmm. no vol tancar la seva botiga i, i té una mentalitat molt, molt conservadora i reaccionària no? mm -hmm. i jo estic completament d'acord amb, amb el que dius, poca cosa més puc, puc afegir, no? perquè eh, es parteix d'una mitificació no? eh, primer la classe obrera tradicional ha desaparegut i ara el, el precariat és la nova avantguarda revolucionària però la classe obrera no, no es defineix en funció del, del seu Eh, de, la, de la seva situació contractual si ets fixa o ets precari sinó que es defineix per, per altres paràmetres no? uh -huh. la relació amb els mitjans de producció, l'explotació eh, el, el salari però sobretot la relació amb els mitjans de producció perquè clar, classe obrera temporal hi ha hagut sempre tota tota la vida des que existeix la, la classe obrera i classe obrera fixa hi ha hagut també tota la vida i això per la dinàmica, pels canvis constants del capitalisme, les reestructuracions i això està canviant constantment i cada vegada una velocitat més gran, no? Mm. I, bueno, doncs... Pues, eh, i, I pel fet de buscar el seu recolzament en, en els sectors de la petita burguesia, quan la gran majoria té aquesta mentalitat reaccionària, no? Perquè el que vol és defensar el seu negoci, no? No pensa no en una acció col·lectiva, jo que sé, ni tan sols unir-se, com a molts uneixen a un gremi d'agutigues, no? Però, però és un, gre, un gremi que, que està apartat, eh, ells no s'identifiquen mai amb la classe obrera, perquè tenen por de, de, de ser proletaritzats. Llavors, llavors, el que en moments, moments difícils, el que busquen normalment són sortides reaccionàries. Estic parlant en general, perquè també... Sí, són tendències, vaja, vull dir... Eh? que són tendències, evidentment sí, són tendències, però, clar, hi ha una part de la, de la petita burguesia pues, que pot ser, a lo millor més, més propera que Republicana, que pot ser més progressista o amb altres inquietuds, no? però, uh -huh. però bueno, la tendència general sol ser si aquesta I, i per aquesta mateixa tendència individualista, quan es proletaritzen o cauen en el lumpen doncs moltes vegades a, a, bueno, històricament acabaven formant part de l'anarquisme, no? mhm, uh mhm -huh. uh -huh. Uh -huh. Perquè es desclassen i no tenen cap altre referent que la defensa de, de l'individual, de, la lluita directa, etcètera, no? l'acció directa. Uh -huh. Bé, o, o, o fins i tot una idealització d'un altre estadi social en el qual ells eren diguem així el motor eh, el motor social no? i parlem d'aquell estadi més del capitalisme, més comercial eh, on no hi havia el tema dels monopolis, on no hi havia entrat ja en la fase de l'imperialisme i per tant ell eh, la del parlamentarisme borger associada, no? Vull dir, aquella cosa dinàmica del petit botiguer i tal, eh, està absoluta en iniciabilitat i clar, eh, sobta molt perquè és com volgué agafar i tirar el rayot, tirar el rayot enrere, no? Eh, jo, jo penso que això entra dintre de la crisi general de, de idees que té, té l'esquerra eh, en, en el nostre país, no? Que eh, que no s'ha pigut donar respostes concretes a a, a les a, la, a les necessitats o a el que esperen els, a la gran massa de treballadors i de, inclús de, de petita burguesia, no? uh -huh. eh, sobre, la, sobre la crisi, sobre l'evolució del capitalisme i sobre com està afectant tot. No? Jo penso que, que això que provoca, eh, clar, quan, quan l'esquerra s'ha anat a, cada vegada més cap a la dreta, s'ha fet cada, cada vegada més socialdemòcrata, uh -huh. No ha, no ha sorgit un, un espai, diguem-ne, de tradició marxista que l'ompli, no?, excepte alguns grups petits, eh, sinó el que han sorgit són aquests grups eh, més, més radicalitzats que, que es van posar de moda amb el tema del moviment antiglobalització, amb els foros socials i tal i qual, no?, que, que és això, que teoricen que els partits comunistes clàssics ja estan superats, que ja no serveixen per res, que la classe obrera... Ja no existeix, sinó que hi ha una multitud, uh -huh. eh, que els estats ja no pinten res, uh -huh. sinó que hi ha un imperi global, bueno, totes aquestes històries, que eh, quan veus després que don, don, on, com es pren les decisions i a on es prenen, pues que els estats estiguin superats per un imperi o, o, o, o que les multituds siguin tan revolucionàries o, o inclús que és una multitud, no?, són, són mm -hmm. coses que més em semblen modes d'aquestes intel·lectuals que volen, volen ressaltar que, que no el fruit d'un anàlisi contrastat, no? Mm -hmm. Sí, són, són propis conceptes aquests eh, moltes vegades enganyosos com els dels moviments socials, no? que bé, de vegades poden fer referències a moviments populars i de vegades es converteixen en, en aquest eh, mot fetig que serveix per, eh, per acabar justificant doncs, el que tu has dit no? conceptualitzacions que van en un sentit de, molt concret de, de situar-se en una anàlisi post, postmoderna de, de, de la dinàmica de lluita de classes que no deixa de ser eh, la que actualment encara eh, succeeix en una societat dominada pel capital Bé bueno, vull dir que en aquest sentit dona, dona per molta teorització, a nosaltres ens agrada molt això d'agafar un fet històric i intentar establir paral·lelismes tant amb la situació històrica actual del capitalisme a l'estat espanyol com amb la pròpia situació de l'esquerra, no? com, com diguem d'alguna forma l'anàlisi que fa d'aquells fets eh, serveix també per conèixer les debilitats de l'actual la, de esquerra com tu bé ara has, has assenyalat. Eh, ho deixaríem a crir, crec jo, eh? Més que perquè hi ha una qüestió de temps, eh, si entréssim ja en la... Ara sí, ara sí que hi ha una qüestió de temps perquè faltarien Vaig. 10 minuts vale, perquè ve. acabi el programa i... Jo, i rem... Si em deixessis sí. dos minuts només per fer dos comentaris eh, sobre el tema de la guerra i la revolució. Ah, sobre el propi concepte aquest de, de sí, guerra sí, i la revolució. Des de... Des de... Eh, des de protagonistes de l'època, no? Precisament ara, ara he trobat la referència que et deia abans de, del llibre que es deia Les milícies catalanes al front d'Arabó, de ah, Judit Camps i Emili Olcina, uh -huh. que van entrevistar un gran nombre de, de milícies de diverses tendències, no? Uh -huh. Per exemple, eh, un tal Josep Zamora, de, que en aquella època de, era de les joventuts libertàries i es van enrolar amb la columna de Ruti. no? sal el parla textualmente ta con tacó más bella en aquel momento al par de algunas personas eh, al tema que hay, no de que sabía de hacer la revolución paragüeña la guerra no pues el di en aquel momento la guerra no iba mucho de verdad y además nos entreteníamos en hacer la revolución y a colectivizar y claro no noanzábamos mucho en lo que respecta a la guerra deberíamos de haber avanzado hacia zaragoza y huesca recuerdo que nos hacían recoger cosas del campo patatas y la cnt ha organizado una colectividad no, no diferenciaven els que tenien una mula de els que tenien 20 això fou un gran error aquest és un dels, dels testimonis eh, d'aquest milicià que després, després dels fets de marge es va, va ingressant al PSU eh, i també sobre el tema de la guerra de la revolució eh, un altre testimoni anarquista en aquest cas de de Hedmull Rudiger, que era un representant de l'Associació Internacional de, del Treball on estava inscrit la CNT, que després del maig de 1937, eh, quan ja tothom parlava de la contrarrevolució, bueno, tothom, eh, aquests grups parlaven de la contrarrevolució stalinista, doncs va, va, declarar, eh, va declarar en un, un dels seus congressos, al no? 1937. ¿Hay que hacer hay que hacer la revolución antes de hacer la guerra o hay que hacer la guerra antes de poder hacer la revolución las dos fórmulas son atraccciones que no tienen nada que ver con la realidad si se pierde la guerra se pierde todo y para medio siglo más tiempo ya no habrá ninguna discusión más sobre el problema de la revolución don samuel la que estas paras daiendo eh, un anarquista son muy, muy proféticas del que va a suseí no efectivament en mediociglo en Espanya no, no hem pogut parlar més de, del tema de la revolució excepte en, en, en, a nivell teòric i de debats no? mm -hmm. Mm -hmm. i penso que pues, aquesta era la visió que no només tenien els comunistes, els anomenats estalinistes, sinó també sectors més conscients de, de l'anarquisme no? Bé Eh, em sembla una molt bona cluenda eh, per, per deixar-ho, eh, si et sembla, i et fem la, la, la, la invitació, deixar-ho encarrilat per continuar eh, parlant amb tu sobre tot el tema de la, de la guerra civil, perquè evidentment han quedat moltes altres coses per parlar, d'aquí a, a 15 a 15 dies. Albert, eh, veure, doncs, moltíssimes veure, gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per permetre'm participar i doncs fins dintre de 15 dies. Moltes gràcies, Moltes gràcies. Salut. Salut. Anem amb una pausa musical i recuperem els eh, últims minuts del programa per comentar una mica de coses de gent. Recordeu, esteu a Ona Lliure, Contrabanda FM, eh, Ràdio Lliure i Autogestionadora de Barcelona.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 parlar amb l'Albert Escusa que és membre de Ciutadans per la República, no ens hi podem estar d'anunciar-vos la convocatòria que ha fet aquesta plataforma, bueno, entitat no? de Ciutadans per la República eh, per celebrar el 80 aniversari de la proclamació de la República el dijous, aquest dijous 14 d'abril a 3 quarts de 7 18.45 a plaça Sant Jaume a Barcelona. It'd love me I like to no Let me go d'un manifest par euh don per explicar quina és la vigència i necessitat de la idea i el fet republicà actualment en aquest seu 80 aniversari. Tornem a dir-ho aquest dijous a 3 quarts de set a la plaça Sant Jaume a Barcelona. Ja estem al del final del programa i només volem dir que aquesta setmana passada ha sigut tota la setmana de solidaritat amb la, amb la guerra popular a l'Índia, amb la revolució naxalita eh, i eh, s'ha constituït eh, un eh, comitè de suport que encara està al, diguem a la Bressol, el Bressol de de, de constituir-se formalment i de tenir una certa estructura això sí, ja s'ha publicat un llibre Guerra Popular en la Índia eh, pel Comitè Internacional de Suport a la Guerra Popular a l'Índia a l'estat espanyol i qui vulgui aconseguir algun exemplar d'aquest llibre que fa un repàs a tot el naixement i desenvolupament del moviment naxalita i la revolució que està duent a terme la Índia en contra de l'estat opressor indi? doncs o bé pot posar-se en contacte amb el programa i li faríem arribar un exemplar, o bé també pot anar a dos punts de venda i distribució, com es diu, no? de Barcelona, dues llibreries, una és al local al carrer de la Sera i l'altra és a la ciutat invisible a Sants i pot demanar aquest llibre Guerra Popular en la Índia eh, que ha fet aquest comitè internacional de suport eh, per, amb motiu de la setmana internacional de recolzament a la revolució a l'Índia que va ser la setmana passada del 2 al 9 d'abril i amb això hi ja hem fet eh, de totes combos possibles i recordeu anar a votar avui a consulta de Barcelona Decideix, que ja hem explicat al principi. Totalment. Ah, no havíem dit algun col·legi d'això, algun punt? Eh... Podeu consultar a la pàgina web de barcelonadecideix.ca Punt Perfecte, doncs fins d'aquí 15 dies, on tindrem un altre cop el plaer de tornar a escoltar el company el verescusa per seguir parlant sobre temes de la guerra civil. si voleu, perdó, no, no, no. si voleu alguna pregunta, el verescusa, també si la voleu posar al blog, o enviar per mail i ja li farem, de segona que ve, no? Ja no sé I sí. es veu saber. Exacte, molt bona idea, si, si algú vol que li, li, li... fem alguna pregunta. Sí. Molt bé, fins aquí 15 dies. Adéu. El de julio, en el patio del convento, el cuerpo madrileño, junto el quinto regimiento. Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alborón, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Vecino, con galán y con modest Con el comandante Carlos No hay milicia, no con miedo Anda, jaleo, y Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo Y vamos al tiroteo que Amadí están defendiendo se van a mejor España. La flor más...